Velkommen tilbage til Aarhus Radio. Velkommen tilbage til Jubileupherne, men nu med den her super lækre jingle. Øh, og vi har fået en ny jingle. Altså til den mandlige lytter, der, der sidder derude og tænker, "Hvad helvede blev min gamle Let's Groove jingle blevet af?" Jamen så er det simpelthen fordi at vi går i gang med en ny sæson. Og øh, med nye sæsoner så kommer der også nye jingler. Og udover nye jingler så har vi også fået en ny vært her på programmet, Emilie Enevoldsen. Prøv lige at præsentere dig selv. Ja, jamen jeg er så glad for at være med i programmet nu. Jeg hedder Emil Enevoldsen, som du selv har sagt. Det har jeg. <laughs> så, så læser jeg ligesom Jesper på Offentlig politik og økonomi på Aarhus Universitet. Hvis du ikke ved, hvad du skal læse, tag OPØ. Det er skyldig ja. godt. Skide godt. Øh, og så interesserer jeg mig helt meget for EU og glæder mig til at ja, lære endnu mere og fortælle endnu mere. Og forhåbentlig også sørge for, at du som lytter kommer til at interessere dig meget mere for EU, end du tidligere har gjort. For man tænker tit, at EU det er sæt med tør og kedeligt, og man skal altid lære om um, alt muligt overflask, hvor du ikke forstår, hvad der sker alligevel. Så glæder jeg til af. Uh, vi kommer til at præsentere det på en lidt mere sjov og forståelig måde, hvor man får sat tingene lidt i perspektiv og helst berøre, hvad der bevæger sig rundt om i EU. Altså stærk, stærk salg salg. Man kan godt se, at du har arbejdet ved, som telefonsælger tidligere. Det, det, det, det smitter af allerede nu. Det er fantastisk. Det er fuldstændig rigtigt, som Emil siger. Og øh, vi kan allerede nu komme med en disclaimer, at det her det bliver en kort podcast. Og øh, det vigtigste budskab med den her podcast, det er faktisk at fortælle jer, at øh, vi, vi ændrer simpelthen sendetiden. Øh, vi kommer ikke til at sende øh, den vanlige tid om mandagen fra, øh, fra 19 til 20 mere. Den kommer til at rykke samme tidsrum. Sjov til om torsdagen i stedet for, hvor vi kommer til at sende fra 19-20. til 20. Torsdag, vi tænkte, torsdag er lidt mere end, øh, mere end øh, radioaften. Torsdag, masser af overskud, masser af fart på. Lidt federe. Tag et glas vin i den ene hånd og en ven i den anden hånd. Og præsentere din ven eller veninde for det her jubileopænde. der på dejligt program. Og hver din torsdag aften, det bliver en en dag hver <laughs> uge. Det gør det. Det gør det virkelig. For helvede. Telefonsenderet igen. Strikes back. altså Men øh, det er selvfølgelig, øh, fordi det kan også være, altså, det kan være, der sidder nogle øh, forhåbentlig øh, hvad hedder det, fa faste lyttere derude og tænker, hvor er min øh, Andreas Pallesen? Hvor, hvor, hvor, hvor fanden er han? Hvorfor er Emil Enevoldsen lige pludselig? Øh, så lad man fortælle, at vi har, øh, og Emil, vi har været med nede og sætte øh, Andreas af, nede i Ytrigt, hvor øh, han skal læse noget, så ligger som en, øh, en master i... Jeg ved faktisk ikke helt præcis hvad. Han har i hvert fald læst en master nede i Utrecht. Uh, og vi har været nede og sat ham af. Og, uh, jeg må prøv lige at fortælle lidt om turen, Emil. Fordi det, det, har en, <laughs> det har været noget af en oplevelse, vi har været ude på road trip. Det var en rigtig lang roadtrip. Andreas, han fortæller os, at det tager 7 timer at køre til, til Utrecht i bil. Men han skal så have sin, sin seng og sofa og hele hans lejlighed pakket ned i en trailer, som vi skal i bagpå. lidt hele hans lejlighed. Hele hans lejlighed. Traileren var proppet. Fuldstændig proppet. Og så siger han, det tager 7 timer en bil. Man må ikke køre 135 timer med trailer, så det tager nok 9 timer. Og vi tænker, det er fint nok, så kan vi handle på vej ved grænsen. <laughs> øh, det, det, man må så kunne køre 80 km i timen med en, en trailer bagpå, i hvert fald hvad vi kunne google os frem til. Ja. Og derfor så tager det 15 timer af vej. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Kæft, jeg har kørt langt. Øh, og vejen af der overnatter vi en, øh, en fantastisk lille tysk by, der hedder øh, Osnabryg. Osnabryg. Og det, man oplever, når man kører ned igennem Europa, og især Tyskland, øh, som kommer kommer til at ske, øh, altså, øh, altså for ligesom i mit sagde, øh, der kommer et tysk valg. Det, øh, altså det, vi oplever, det er, at valgkampen den er øh, for 11 år skudt i gang dernede. Altså Merkel, hun er allerede en vinder. Kæft, nogle valgplakater, hun har øh, skudt i stilling med CDU. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo nærmest... Øh, Ja, hvordan, hvordan, hvordan skal I lige beskrive det? Jeg vil sige, at de andre, der slår op til valg, de har nærmest allerede givet op. De har de her små sølle valgplakater, vi også har hjemme i Danmark. Hvor mod Merkel, hun har gået all in på at lave... Det er nærmest sådan en der står med kæmpe valgplakater på 10x5 meter. Og så står de bare ude i siden, ja, altså, øh, når du kører langs vegne. Altså forestil jer Tifo i FCK, FCK Brøndby. På Parken, hvor øh, altså Parken Entertainment lige laver en fed tige for de FCK-fans Sådan en kæmpe banner, det er, det er Merkel Du ser ikke et, et skilt med Merkel, du ser kun sådan en enorm banner med hende Altså hun er en kæmpe venner, har kæft, der fart på hende altså. Men det er jo også bedre, det, der en Merkel Kæmpe venner, kæmpe personlighed Også ret stor person Ja, øh, og man kan sige, måske har de haft gang i Photoshop-afdelingen Fordi at hun, hun stråler, hun stråler simpelthen Hendes frisure, perfekt klippet det kan også være, at hun har fået en god Æh, hvad hedder det, frisør, Æh, men altså, man kan ikke sætte en finger på hende. Hun er hende. Altså, frisøren kan kun være billigere end den, Macron har. Ja, det har fu du fuldstændig ret i, altså, fordi kæft en det, det kan være, at vi skal tage dem på torsdag, hvor vi sender øh, live programmet med Macron, der har virkelig har, øh, har taget spenderbukserne på, når det kommer til, øh, til frisør og make-up. make, -up. make -up. Så ved man bare, det er fransk ikke, når, en fransk, øh, når det er det mand, der... Der er et øjeblik opregning. <laughs> Men øh, udover at kigge på et lækre Merkel-reklamer, øh, har han sagt, på vej hjem fra Tyskland, så har vi selvfølgelig også diskuteret, hvad, hvad den her nye sæson skal, hvad vi skal bidrage med af nye tiltag. Og det første tiltag, vi har snakket om, det er noget mere lytterinddragelse. Og vi tænkte, det var en pissegod idé, så vi skrev faktisk direkte til Aarhus Stendt Radio sagde, vi vil gerne have noget mere lytterinddragelse. Og de, de, de, de siger, skidegod idé, vi skaffer sådan en IP-telefon og det ved vi ikke hvad det er, men vi forestiller os at er en det er telefon? det der det der ingen ved. Altså, vi forestiller os det er en telefon hvor hvor der altså, der er flere lytter der kan ringe ind samtidig til programmet, så vi kan Så med det samme vi får den, vi har ikke fået nogen tilbagemelding på hvor den er klar, men vi laver med det samme vi får den af Ostern Radio, så står vi klar med en quiz eller noget, noget en quiz. stil, noget, ja. en quiz eller, eller andet, hvor vi kan få lytteren til at ringe ind. Det er, den er selvfølgelig EU-relateret. Ja, det kan vi godt garanteret. Hvad det lige bliver nu, det har vi ikke helt aftalt nu, men det bliver i hvert fald noget, hvor vi forhåbentlig, er lytter der lytter med live hver kommende torsdag, kan ringe ind og vinde måske den der ligger lækre Plakat der lige bag dig, Emil. Jamen, Æh. vi skal have vi skal præmier på bordet. Ja, du lægger præmier på bordet. Vi, vi finder på et eller andet. Der er jo billig øl over i studenter, studenterbarnet over. Hvad øh, er nogle ølgavekort eller et eller andet? Vi finder på noget. Uh, det, det garanterer vi i hvert fald, at der kommer noget lytterandrag. Altså, hertil kunne vi godt uh, tænke os, at vi har nogle flere gæster. For i starten af uh, altså spæde start for programmet her, der havde vi uh, gæster inden. Vi havde blandt andet Anders Vistesen uh, gået tilbage i vores podcastbibliotek. Uh, så kunne du finde det. Super fedt interview, vi havde der. Uh, og vi har haft nogle ungdomspolitikere inden, og det var, uh, altså, det var magisk. Vi fik øh, masser af nye lyttere, og vi fik en masse interessante debatter her i programmet. Og det kunne vi godt øh, tænke os at fortsætte med at blive et, øh, et debatforum for politikere. Vores øh, al altså, studenteradios svar på, øh, på Clement, øh, altså, det vil den tager vi sgu gerne. tænke øh, Jeg skal lige have noget at drikke og smøre min hals med Ja, yeah, og i forlængelse af det, så har vi også snakket om, at vi skal med ud af huset. Jeg kunne forstå, at I har været ude af huset en gang det sidste år. Øh, Det har vi, ja. og, og til at hjælpe os med at komme lidt mere ud i huset Så har vi også skaffet en redaktør Der kan der andet skal sørge for, at vi kommer ud af huset for fat i de bedste gæster Sørge for vores Facebook-side For der kommer lidt mere gang i den Ja, fordi den har fandme et sløj den, ja. den har været lidt halsløj, så, så der kommer gang i den næste par uger Og også i fremtiden selvfølgelig Ja, altså vi kan jo sige, da jeg skulle uh, prøve at være uh, Emil herover, Så var der jo et krav om, at uh, Facebook-siden den, den skulle blive lidt bedre Fordi den har fandme Altså, det er jo helt vildt. Og så, øh, jamen, er, er der flere tiltag? Vi skal have lavet en film. Ja, jeg ved ikke. Nogle af jer har måske set andre fra Aarhus Denne Radio lave en film om deres radioprogram og hvem de er som personer. Og, og det tænker vi at lave noget lignende, hvor vi fortæller lidt om, hvem vi er, så I kan få sat ansigt på, hvem jeres to radioværter de er. Og også fortælle jeg lytter, hvad, hvad jubileeuropæerne egentlig går ud på, og hvad det omhandler, og hvad det ikke omhandler. Øh, og generelt bare på Facebook, altså, meld ind, skriv, I er altid til at skrive til os derinde, hvis I har nogle idéer til nogle tiltag, eller ris, ros. Altså, vi vil gerne have, at øh, vores Facebook-kanal, eller øh, side, kan være en kanal til jer, øh, direkte til os, så hvis der er et eller andet, som Emil siger, noget, øh, noget, I gerne vil have, vi skal snakke om, hvis der er noget spændende, der rører på sig, som jeg gerne vil have, vi tager op, prøver at formidle lidt anderledes, så I det, så I også kan forstå det, hvis I har en anden sag, I tænker, wow, hvad fanden sker der egentlig med Brexit lige nu? Det kan vi godt tænke os at vide, eller et eller andet. Hvad sker der med nede i Spanien? Løsriver Katalonien sig. Så. Sådan noget. Altså, skriv ind til os, så prøver vi at arbejde på at formidle det på en forståelig måde, en sjov måde, så det lidt mere mainstream publikum kan være med. Det vil vi gerne. Altså, så, så, så, så brug vores Facebook-side. Vi kommer også til at bruge den mere. Vi kan godt garantere at tiderne, hvor... At, og at opdateringerne, de kom i gang i måneden, de er, de er væk. Altså, det skal, det skal gerne være flere gange uligt, tænker jeg. Jeg tænker, at vi bestræber os på at få svartiden ned ind på Facebook til, til tre timer eller noget den stil. Præcis. Altså, Rang ned som muligt i hvert fald. Det tænker jeg også. Øh, og så tror jeg, det er ved at, ved at sige, at øh, igen, husk på, øh, de fast, til, især de faste lytter, øh, der ved, at vi sender om mandagen. Øh, normalt har gjort det øh, mandag 19-20. Nu bliver det i stedet for torsdag 19-20 til øh, Samme tidsrum, bare en anden dag Torsdag lidt mere øh, Lidt mere fedt øh, Det passer også i forhold til Emil, han dyrker en øh, vild sport Der hedder floorball Den ligger også lige om mandagen, så det er faktisk også øh, det er måske mest der er på, på grund af det Men, øh, men, men husk det øh, Vi vil gerne gerne have, at I lytter med og, og altså igen EU er så stor en instans I, øh, i vores øh, kære danske samfund øh, Det betyder så meget øh, Så det skader simpelthen ikke at, at vide noget mere om det man kan nærmest kalde os en, øh, en public service-kanal øh, her på Studenteradion ved vedrørende EU. Det vil jeg faktisk være så øh, fræk og, og kalde os simpelthen. Altså, det er vi jo. Og bare generelt glæde til et nye sæson af jubilepperne. Det bliver super fedt og med masse nye tiltag. Det, vi glæder os helt vil og vi glæder os til at få noget mere og, og få jer involveret med i selve programmet. Præcis. Så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige end at huske at lytte med, når vi sender live for første gang på torsdag. Og øh, som Emil øh, gestikulerer, det kan I ikke se. Det er der, hvor radiomediet virkelig bliver begrænset. Fordi I har, I har ikke levende billeder med. Men øh, vi har... Var det første gå ind? Like vores Facebook, så vi siger... Hvis du følger vores Facebook-side, følg lige den. Giv den et like. Så kan du godt skrive til os øh, hurtigere. Og så kommer vi også ud på podcastformatet. Øh, på øh, iPhones. iTunes. De har en øh, lille podcast-app. Den ligger faktisk på din iPhone, øh, når du har den. Du kan bare søge ind i dit øh, søgefelt. Der ligger vi inde i podcast-appen. Hvis du åbner den, så kan du søge på jubel Det er vores lille podcast. Og så kan du give den en rating. Øh, og det gør, at andre folk også kan, kan få godt af det vi, det, vi snakker om. Og det vil vi jo rigtig gerne have. Det vil vi blive rigtig glade for, hvis I, hvis I bare gad at tage de to minutter, eller hvad fanden det nu tager. Ja, øh, yeah. jeg tror, er det, er det det? Har du noget, med? Har du noget på falderet, Emil, du lige vil af med? Nej, altså jeg vil sige, som ny, som ny vært glæder jeg mig til at præsentere noget tørt EU-stof til jer på en sjov, anderledes, halvskiv måde. Øh, for at gøre det simpelthen for jer, og skabe jer øget jeres interesse for selve EU, og hvad EU som organisation egentlig omhandler, og hvor stor EU egentlig er. Præcis. Og glæder øh, jeg, det bliver super fedt. Glæder jeg, vi har en tid, vi har en flot mand, en tidligere... En tidligere telefonsælger med her i studiet, altså det kan kun blive godt. Altså, øh, han er simpelthen øh, skarpt over. Jeg tror, vi, øh, vi slutter på den øh, note, vi øh, kommer også med. Det. Vi kommer med et nyt kofferbillede. Det kan vi godt se ind på Facebook-siden. kommer til at lidt ting. Ny jingle. Nyt speak. Igen bliver det Nana fra Harry øh, Podcast. Øh, en anden øh, podcast her på Aarhus øh, på, øh, Radio. En meget populær en af slagsen. Den kender vi sgu nok. Øh. Og Men, ellers, hvis I ikke kender den, så kan I høre den. Den er god. Ja, den er sgu god. Den kan de godt lige få et like. Øh, ellers så høres vi ved torsdag 19-20. til øh, Kryds godt, så længe...